А вашої Черняховській? А де ж ми? Гострі очі Тамариного батька немов потеплішали Рука потяглася до сивої потилиці Почухавши яку Корнічука вже ж видобув істину А не вас я на станції стрів? Ви ще питали, чи не тутешній я Посміялися фронтовики Згадали воєнні дороги Потім кореспондент Немов перегорнувши сторінку спогадів, звернувся до народного селекціонера. Тепер перейдемо до мирних днів. Скажіть, як усе це почалося? Він стрільнув жвавими очима по пробірках, горщачках, де вистоювалися якісь рідини і витикалися пагінці з лаків, на пучки культурних рослин і засушених трав, поростиканих по поличках і стендах. Як починалось? Повторив рільник, відчинив одну із шаф, поширодів теками, розкрив одну, дістав газету, пошелестів нею. То була рідна Капустина обласна, на першій сторінці на фотографії двоє. Володя впізнав обох – Марков Озерний і Антон Корнічук. Вони стояли, здавалося, в лісі. Але то був не ліс – Двоє немолодих, обтяжених хліборобськими клопотами, милувалися качанистою кукурудзою, он, яка вибихкалася. Рука Антона Васильовича потяглася до великого качана, і той рух ухопив фотограф. От за цього і той, Марко Остапович порадив, побільше заклади експериментів і в полі, і в хаті лабораторії – «В полі, кажу, можна. Домовлюсь з Пилипчуком і з агрономом. А в хаті? Тут я зам'явся. Кажу знаменитому Марку, та у них і хати тієї немає. Реготали ми з ним. Поле є, а хати немає. Пилипчуку ту мислі Марко Остапович підкинув. «Немає, так буде. Аби знайшовся ентузіаст» який би умів ходити на сім вузлів під кілем. Агроном наш Петро, правда, ще молодий. І на мене Тарас Григорович так подивився, не мов я винен у тому, що Петро молодий, а я вже не можу по сім вузлів під кілем. Отож, чоловіча почав я з нуля, а тепер бачите? І головний агроном району приїздив не раз, і вченого з області привозив. Дійшли ми і до дослідної станції. Поможіть, кажемо. Хоч і потилиці чухали декотрі, а таки взялися. І словом, і ділом. А тепер із сусідніх колгоспів їздять, аби ми їм у пригоді стали. Ми не скупі. Що маємо, вміємо. Беріть люди на свої поля. Потім народний умілиць повів кореспондента в поле, по дорозі оповідаючи, що починали вони у червоному прапорі. Часто зупинялися, аби Володя зміг занотувати, почути, побачене. Спочатку Антон Васильович з недовірою позирав на того блокнотика. Потім звик. Навіть радив зичливо записати вартих уваги ентузіастів з його ланки. І Петра впишіть. Він хоча ще справді молодий, але поміч велика нам. У книжках не шперить усе, на дослідну станцію їздить, рекомендації нам привозить буде справжнім вченим агрономом. Оцього недавно в партію прийняли. І, здавалося, без усілякого зв'язку з попередньою оповіддю, випалив. Ви знайомі з нашим комісаром? Те питання було справді несподіваним. Та познайомився з Пилипчуком, вашою Тамарою і ось з вами. Більше ні з ким. Уже встигла? Ні, я встиг. Ішов полем Вздовж молодої лісосмуги Дивлюсь, сидить дівчицька і плаче Тамара плаче? Подивувався батько Та вона ще малолітній будучи Коли інколи частував за шкоду Не рюмсала А сьогодні рюмсала Диво-дивне та й годі В'янути почала одна ділянка лісосмуги І вона поливає дрібними сльозами Замість того, щоб привезти бочку з водою Здивувала мене Тамара, ой здивувала То допоможіть доці. Батько торкається довгими пальцями Щіточки сивіючих вусів Це вона вас попросила? Ні, я прошу Вона, по-моєму, сама не попросить Ну, то я той А вже ж доложу я вам вперта Кличу в ланку, А вона вхнюпилася в лісосмугу Ухвала, Комсомольська, ви ж знаєте. Якби не ухвала, давно б забрав. Кукурудза для нашого степу – рятунок. Кажуть, як піднімуться ті гаї в степу, мікроклімат поліпшиться, врожаї піднімуться. Антон Васильович підозріло позиркує на кореспондента. Політграмоту читає колгоспному рільнику. Чи ума вивіряє? Хто ж проти тих гаїв? Капуста одначе повертає думки старого до комісара. «Це голова нашої сільради. Фронтовик. На війні комісаром був. Пам'ятаю, торік на станції ви згадували його».